Myslím, že můžeme zahájit, všimě dál zahájíme diskuzi. Tak mě napadá celá řada otázek. A, a ta pro, ta jen, tak já si úzmu první, no? Ta, ta diskuze bo, ohledně toho v, v transformace Akademie věd do v k to, uh, skončení toho dvoukolejného systému, tak jak v konci byla vážná, jak, kdy to, kdy to uh, mělo to vůbec nějakou chvíli, uh, šanci, že by opravdu se to uh, stalo a uh, zřejmě, zřejmě teda ne, protože dneska to akademie pořád máme, pádem uh, kdo byl tím jako klíčovým hráčem, kdo dokázal přesvědčit ty zásadní politické kádry? Tak vypadalo to, byla to jedna z variant, která byla váži, skutečně zvažována v roce 1992, ale ne, že by zcela zanikla zřejmě Akademie Véle, ale že by skutečně zbylo několik největších ústavů, které by působily samostatně. To byla variantá, která se v roce 1992 skutečně zvažovala s tím, že pokud jde o, o ty, kdo přesvědčovali, tak určitě důležitou roli sehrával Otto Wichterle, který využíval toho práva, že na jednání federální vlády se mohl účastnit předseda akademie věd, by tam neměl žádné hlasovací právo, ale mohl prostě to jenom vyposlechnout, ale samozřejmě mohl tam nějakým způsobem lobovat. A pak v té definitivní fázi určitě velkou roli hrál pozdější předseda akademie věd Rudolf Zahradník. pokud to vyjeme z té politické strany, tak jednoznačně ve prospěch Akademie věd se vyslovovala především KDŮ ČSL, celý její poslanecký klub, podpořený tedy ještě některými jednotlivci z jiných stran, například profesorem Klenerem, který tehdy v parlamentě byl za ODS, a nakloněn té akademie věd byl Petr, Petr Pitthart jako předseda vlády České republiky. Naopak, ti jednoznačně největším odpůrcem byl tehdejší minister hospodářství Karel Dybá a velmi negativně se taky k akademii věd vyjadřoval tehdejší minister školství Martin Bopěnka. A ten důvod z strany KDU ČSL, ta motivace tam Tam byly osobní vazby. Tam byly osobní vazby. Mimochodem ještě jedním z těch poslanců, kteří podpořili to úplné projednávání toho zákona, bylo taky tehdy malíčky Martin Brusík mimo teda tu, tu KDU ČRSSL. Tak, já jsem se chtěl zeptat a říct to takhle, jestli někdo z vás čet do Tudorovho záhradníka deník, denník a ne, tak jsme bojovali. Ano, ano, samozřejmě, když jsem to chtěl. jsem tam dozvěděl. <laughs> dozvěděl jsem se tam lecos, ale to je samozřejmě je to pramen, který je subjektivní. Subjektivní. Jsou to memoáry, kde samozřejmě je hodně věcí tak vnímané optikou Rudolfa Zahradníka. Zároveň přiznávám bez mučení, že tu část odbornou, přestože měla být určena těm nejprimitivnějším, Čtenářům, tak tu jsem nepochopil. Tedy tu část, která se týká fyzikální chemie, ta ukázalo se, že skutečně chemie je možná, ale fyzikální to je rozhodně nad moje síly. Ale takhle, je to, je to cený promen, ale říkám, ta subjektivita je tam výrazně znát, podobně jako u těch memoárů o, o ty Victorového které jinak jsou literárně velice pěkné a taky obsahují řadu nesmírně cených vzdělení. E, a do třetice, kde tedy je nějaký subjektivní názor, ale e, které zase obsahují spoustu těch e, e, cených vzdělení, jsou ty memoary e, Josefa Římana. E, to, e, jako, e, kdybych měl hodnotit... E, tu výpovědní hodnotu, tak tyto tři pěmeny bych e, řadil na e, stejné místo, přestože e, se e, v některých konkrétních věcech právě diametrálně ty pohledy rozkázal. Já, já jsem se rozvěděl, a taky jsem to udělal, že jsem zatřeba pozděl na přednáští fyzik-náradní chemie jeho náradní. Na kustavu byl fenikovodem, ve má 30 let pracu. a samozřejmě byl schopen vysvětlit v obecné chemii pánu Lovovi, spojovat se s tímto šancem samozřejmě, tak v nemusí říkat, ale je to potřeba. A tento člověk samozřejmě zavedl jeden problém, eh, pojem, pojemta. Tady se najednou objevili z západu lidi, kteří se nabízeli komunikovaný věci a tam je popsáno jak on snímal z hlediska toho, že byl podstřílej vědec a skal, takže bojoval. To jsem chtěl že jestli to řeknete na <laughs> No, takhle, to se netýká obsahu mě. Mé přednášky jinak máte pravdu, že konec konců to není, ten případ Československa nebyl jediný, kde se objevily tito, tito šíbře, Konec konců to tež bylo v bývalé Německé demokratické republice, kde vlastně řada i těch akademických pracovníků, kteří tam byli posláni na ty. Univerzity, nebo na ta, na ta dosávání pracoviště akademie, tak to lecky byly lidé, kteří um, neuspěli na svých předchozích pracovištích a tedy prosadili, chtěli se prosadit tady. Tak já mám tu známku k tomu financování a uniku mozku. Videa, uh, ¿no, <bezumí> to mluvíte? O koleční? O Ano, Já To už neexistuje. Já, já No a eh, potom, já jsem teda první objektem delimitací, protože došle ty ty, co byly uh, roce a valimovateci, se vrát. Tak jsem pracoval v té v oddělení. A jsme byli jediní který měl index na CD <text> všechny ale na světě. A my jsme se s volkama tam vždycky říkali, ale přišel novice jedenčko, zkusíme si klauzule ještě, oni měli všichni publikace v Češtině a citovali se nám vzájem. To byl ten jejich problém, protože oni v těch hodnoceních, kde ty samositace prostě jí vypadly, tak já si myslím, že ty envonorové měly ten problém, že my sociálně jsme jako nemohli s díky spolupracovat. Narostí hodně by bylo, jste mohli to nešlo. Ale ze se ty Ano. Šok, tak ty a navíc, když jste potřebovali pozvání ze tak jste něco odmět. Ano, když ano, ty, samozřejmě. Tom tyhle ty obory. A to byl možná ten problém. Proč oni byli i třeba to v kde, kde vlastně, jedinej, kde jediná část toho výzkumného ústavu pedagogického Jana Amose Komenského snesla mezinárodní srovnání a to byla komeniologická skupina. <tě <těví> <těví> Protože ty samozřejmě měly ty, ty kontakty do zahraničí, a byl o jejich práce zájem, když to, ty, ty, ty teoretici ty pedagogiky, to, ty, uh, tam jako nebylo v podstatě. Tam byla minimální ta zahraniční spolupráce. Ano. Tahle statistika se měla týkat výkonu vědy, což je velmi vágní pojem samozřejmě, ale měly to, měly to být procenta vědeckých výsledků. Publikací, publikací, včetně ale publikací zpráv Ne Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ale byla to ta evidence prostě vědeckých výstupů. E, nevím přesně, jak tahle metodologie, metodologie e, byla, ale bylo to zřejmě, bylo to zřejmě braný právě jako z hlediska těch, těch výstupů, jako, braný, jako všechny, všechny rovnocené, takže to asi bylo trochu bylo to samozřejmě zavádějící. Jinak, takhle jinak vypadala ta, samozřejmě v té době se taky dělali právě na základě citačního indexu, kde teda Akademie věd jednoznačně vedla nad vysokýma školama rozdílem zhruba dvou řádů. Protože je ale nutno říct, že to, o čem mluvím, byly na jednoho pracovníka. Si, a musíme si uvědomit, že to bylo nevýhodné pro ty vysoké školy, protože za tam byly pracovníci, kteří nebyli součástí vědy a výzkumu jenom učili. To je bod jedna a bod dva, že samozřejmě na těch vysokých školách bylo mnohem více těch společenskovědních, pracoviště, kde nebyly ty výstupy v tom citačí prostě podle těch mezinárodních pravidel, podle toho citačního indexu. Se se to do toho. Samozřejmě, samozřejmě. Takže to bylo trošku zavádějící, ale principiálně i když vezmeme jenom vědy o živé přírodě, tak pořád ta akademie věd tehdy měla velmi výrazný náskok před e, vysokými školami, což bylo dáno i tě, přece jen těmi většími možnostmi e, publikace v zahraničí, těmi většími kontakty s těmi zahraničními pracovišti a větší vůli publikovat jako v těch cizích jazycích, v těch respektovaných Časopise. co no, Lukáš se chtěl něco zeptat? se jsem... Jsou... si to kátu, Jo, jak, jak vypadal ten vědecký... Co, co jsem myslil, tím vědeckým výkonem? Konec pohodičky, tak jak se to měřilo a se do České vědy který by... Já, já nám... Tohle je velmi zajímavý dotaz z toho hlediska, že velmi brzo, už v roce 90, se mluvilo o potřebě peer ústavu Akademie věd, s tím, že to měla dělat Univerzita Stanfordu se původně očekávalo, že to bude dělat, ale ne, e, nakonec tato, tohle peer review masivní nebylo provedeno, protože na něj neměla v, v tu danou chvíli akademie věd prostředky. E, ale e, ten požadavek, prostě toho výjazdního zkvalitnění a vlastně toho mezinárodního hodnocení, ten prostě se tam objevuje už v tom roce 90 a byly provedeny nějaké dílčí, dílčí hodnocení, tuším, že třeba na mikrobiologickém ústavu v roce 1992. Já myslím, že ten dotaz Ale, směřoval na tu druhou polovinu 80. let, jaký byly teda kritéria kvality, pokud pomeneme ty ideologické. A jestli vůbec nějaký byly. No, právě v té druhé polovině 80. let to bylo hodně deformovaný právě tím důvězem na tu spolupráci vědy, vědy s pekci. Takže se cenily právě věci, které nejsou tak úplně s tím základním výzkumem a tedy s těmi vědeckými výstupy. Ale na druhou stranu je pravdou, že právě Josef Díma se snažil právě z Prosadit ten, to kritérium v impaktovaných, nebo tehdy indexovaných, myslím, že tehdy se to označovalo jako impact už, V impactovaných časopisech mezinárodních. Konec konců dělal to i s ohledem na to, že sám patřil mezi vědce, kteří ten impact faktor měli vysoký. Jo, jasně. Ano, ano, ano. Ale samozřejmě, aby byly indexovaný museli byli impact faktor a jsou to nějaký, musí to vlacovat by e, Takže, e, takže to, to už se posazuje za té, e, té představy Mimochodem i ten Karel Martinek patřil mezi vědce, kteří měli vysoký impact faktor. E, e, on on z, e, například pat, byl, e, jak, jak myslím, spíchou vzdělil, že v době, kdy odcházel ze sovětského svazu, tak byl třináctým nejcitovanějším sovětským vědcem ve světě. a byl znám jako velký právě manaže a jako člověk, který hodně hodně tedy tlačí na tu mezinárodní spolupráci. Ano. Hlavně na tu, tu institucionální rovinu, a mě by zajímalo něco podobného, jako ukáže trochu víc z toho života vědce běžného. Mm. Jestli byste něco neřekl, třeba na téma, toho jak vypadala třeba v těch 70. a 80. letech ve srovnání s dneškem, a jak se to, tomu kolem toho roku 90 změnilo, něco, řekněme, svoboda vědeckého vádání, řekněme, výběr témat k výzkumu, jestli když vědec chtěl něco zkoumat, tak, tak jestli to dostal přiděleno, nebo si to volil sám, v jakéměr tomhle tam byla nějaká mm -hmm. ne... Tak vypadá ta struktura těch vědeckých... No, těch, ano, těch, ano, těch. ano rozumím. E, rozumím. No tak e, samozřejmě e, určitým limitujícím, e, limitujícím faktorem byl státní plán vědeckého e, výzkumu, ovšem to bylo spíš, to nehrálo v, v tom limitování tak vůležitou e, roli, protože byly ty, ty výzkumná témata byla formulována velmi široce. Jo, ta prioritní témata připomínaly prostě ty názvy předchozích jednotlivých výzkumných plánů, ale hodně velkou roli při na té akademii tak osobnost Ten v podstatě určoval, čím se bude to pracoviště mentorně zabýval. A ten je řadový vědecký pracovník se musel vejít, do toho vybezení, které určil vlastně ten e, ředitel a tam se ty přístupy velmi velmi lišily, <coughs> e, kde byli ředitele, e, kteří vlastně právě umožnovali rozvoj v těch oblastech, e, v, jakých ten, e, v jakých ten pracovník e, byl silný. To byl třeba příklad Antonína Voleho, který skutečně si tu svoji vědeckou, ten svůj vědecký program určoval víceméně na vlastním, podle svých vlastních potřeb, kde bylo, kde tím bylo respektováno, že je prostě mezinárodně respektovaným vědcem, který navíc ten jeho výzkum přinášel i ty, ty praktické aplikace, ty jeho první výzkumy ne ty jeho první výzkumy, směřující k léčení AIDS, jsou už uh, z roku 87 byl ten první patent. No tak to už jsme počkovalo, ale to jsme, ale to neviděli, že to je, protože my jsme dostávali ty, kteří byli nepaterkovatel. Ten... Ano, ano, ale... Už dřív, takhle v polovině 70. let, vlastně se to bylo systematické, protože on navázal spojení s tím Eichem Declarkem z Lovania, ano. kde vlastně on, ten Heikem de Declarek, se zasloužil o to, že vlastně zjistil, k čemu všemu se mohou hodit ty, ty látky, které vyvinul Antonín holý. protože Heike de Declarek byl vyholo. Takže vlastně ten vlastně zjistil, že jsou vynikající právě jako antibiotika a tam začíná žilta cesta, která už e, chtěla ten důvr a a... Tohle, tohle šlo mimo nám, protože když nějak na něco publikujete, už to nemůžete badetovat, to znamená... Jasně, jasně. Tam ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten pocit nejistoty byl Ale ještě, abych se vrátil byli, ale byly ale ředitelé, kteří naopak jako stykně vyžadovali přizpůsobení se uh, svému, uh, prostě, uh, svému výzkumnému plánu, s svým potřebám, klasicky se takhle mluvilo v tom třeba fuxelu pro etnografii Antonín Rbeck, který požadoval, aby se prakticky všichni zaměstnanci soustředili na etnografii dělnictvo. A připravovala se tam vlastně syntetická publikace. Tam je kvalitní, ale samozřejmě bylo to za cenu toho, že třeba řada takových klasických folkloristů, jsem musel věnovat něčemu, čemu se věnovat, věnovat nechtěla, takže byly, byly, různé, byly různé varianty s tím, že právě na tom konci 80. let v těch přírodovědných ústavě hodně hrálo roli, jestli to přinášelo ten přímý hospodářský efekt. Jo, to ty většinou měly, měly prioritu, například právě v, třeba v ústavu teoretické a aplikované mechaniky se vlastně soustředila ta pozornost na výpočty k výsledbě, dejme, elektrárně temelí. Musím se musela něco přepočítávat, protože tak, jak to bylo původně dodále, tak, tak to jako neodpůsobilo. Takže ta pohodička. Ale, a taky v některých ústavech Fungoval, fungoval ten problém, když nebyl dostatečně vědecky výkonný ten ředitel. Tak většinou nepřál moc ani tomu, aby i jeho podřízení se vkladňovaly v zahraničí, že třeba v úsobě dynamiku, jim zabraňoval v publikování v zahraničních vědeckých časopisech, protože On sám žádné publikace těchto rummovaných časopisek neměl. Takže ale ta pohodička spočívala v tom, že když se nějaký nesplnil, tak málo kdy to, to končilo tím, že by ten vědecký pracovník prostě musel, musel odejít. Pokud jsi proti němu nebyly jiné námitky, tak. Konkrétně znám tu situaci třeba z mikrobiologického postal, kde evidentně zůstávali desítky let lidí, o kterých se už na začátku 60. let psalo, že jsou vědecky naprosto neskopní. A ty lidi tam zůstaly až do začátku 90. let, kdy teda do důchodu. A to se psalo jako v kádrových posudcích. To se psalo v, v kádrových posudcích. No. Já jsem se chtěl vrátit k tomu, se zmínil ten odliv Mosku. Jak v tom českém prostředí, to byl opravdu masivní odliv mozku, a jednak teda případně kam, jestli na zahraniční instituce, nebo, a to víme, že se i částečně dělo třeba na právě univerzity. E, případně u e, těch jako aplikovaných oborů zakládání vlastně v, vlastní firm a docházelo taky privatizaci některých těch oborových e, ústavů. A, e, ale zároveň e, mohlo docházet také jako přílevu těch, kteří e, nebyli a taky docházelo e, těch, který nebyli nebyly jako politicky pohodlní a případně i e, vlastně, možná i emigrantů, což teda myslím, že zas tak masivní e, nebylo. Ale to masivně nebylo, protože jako, ty myslím, ty ty, jako ty, zpátky, že no, se vrátili Takhle, popravdě řečeno, ti, kteří se chtěli vrátit zpátky, tak většinou kvůli tomu, že ne úplně, samozřejmě existovaly česné výjimky, ale většinou úspěšní emigenti nadále zůstávali na těch renomovaných pracovštích, které jim poskytovaly prostě pro jejich vědeckou práci úplně jiné podmínky, pokud měli Post prostě profesoriálně na nějaké prestižní americké univerzitě, tak rozhodně, jako to, i kdyby byli sebevětší vlastenci, tak bylo rozumnější, že zůstávali na svém místě a snažili se třeba umožňovat nějaké stáže doktoranů z České republiky, no, z Československa, než aby oni sami se vrátili a stejně by nemohli ten, v tom svém výzkumu pokračovat. Odcházeli oběma směry, to znamená odcházeli jak do zahraničí, na ty zahraniční vědecká pracoviště a týkalo se to hodně prostě takových těch talentovaných mladších pracovníků, kteří i snadně přece jen lépe ovládali třeba cizí jazyky a byly, ještě byla prvně snadější, ta adaptace to tom cizím A e, bohužel se to právě hodně týkalo e, těch pracovníků, co byly na tom pomezí vědy a aplikací a dokázali z, prostě ten komerční potenciál si uvědomit, takže odcházely i celé výzkumné skupiny odcházeli i do toho soukromého sektoru, případně právě vytvářeli, vytvářeli nové firmy. Já třeba právě v tom chemickém místu to bylo. už byl. ale byla emigrant. To byl výkrát v roce 1987. Ano, ano, ano. Ale já ti myslím, že tam odešla celá ta skupina, která měla dělat spin-off vlastně toho toho uofabu, tak vlastně se se usamostatnilo. Teď mi to jméno nové Ne ne ne ne ne ne. Teď A... <laughs> teďka si ne teďka si byl pěknut, Ale byla to celá jako studium, se by se teda... Jo, protože ta, ta výměna odcházení do zahraničí e, potom dál prostě byla, e, a je součástí prostě toho, jako v, e, řekněme, vědeckého života, jo? části lidí. Ale e, můžeme teda mluvit, že by e, to bylo opravdu jako vlna, jakože byla to vlna? Byla to vlna, říkám, zejména těch mladších pracovníků, který prostě si připadali ta, ta velmi Těch, jako 90. let? E, já myslím, že třeba ten úkol v Dánsku. Bartek Bartík takhle nějak. E, dělám teď na uni univerzitě v Kodani. A to je zrovna takový klasický případ, který odešel na tom začátku 90. My, let. Teď je to 50. 60. No, ano. Já, na dělám. Dělám, jo, ano, zo... ano, ano, ale to je tady teďka. Vy jste celkem zrůvodně uvořil o transformaci a tady vlastně a, a vůbec jste zmínil o tom, co se dělalo tyhle obecně rezolentními ústavy jednotch městských. Ano, ano. Zde o tom něco. Nebo je to. Bohužel, Jsoul... eh, bohužel, 디ztel... to tam měli skvělatý výskumy jsou matřit. V naprostých počátcích, kde ještě právě, já jsem o tom kvůli tomu, že nemám dostatek informací, aby to bylo, byla nějaká ucelená informace. Velmi často ten, ten resortní výzkum byl velmi výrazně omezen, samozřejmě, právě k, velmi silná tam, jak u toho výzkum, tak i u těch vědecko-výzkumných pracovič při závodech byla snaha o privatizaci a velká část těchto privatizačních projektů byla neúspěšná. Z nejrůznějších důvodů, někdy skutečně to bylo metrně narozený, ale velmi často to strskotalo na tom, že třeba nabízeli zajímavé služby a v tom aplikovaném výzkumu. Ale neměli odběratele. To. to bylo typické, prostě, zejména pro tu druhou polovinu 90. let, kdy pomalu začali odcházet, že dělali nějaké vysloveně rutinní práce pro ty západní firmy, které pak ztratily o to zájem, protože už to na ně třeba nebylo, prvně nebylo tak výhodné. A, ale ještě v té době nebyl, se nevzpamatoval ten domácí ta domácí podnikatelská sféra, aby, eh, aby přežily. Takže velká část těchto, eh, těchto resortních ústavů a těch výstupních a vývojových eh, vlastně zkrachovala v té druhé polovině 90. let. Většinou ještě fungovaly tak do toho roku 97, 98, 99. Pak eh, zejména ten rok 97 eh, s těmi daňovými balíčky a s, s těmi dalšími ekonomickými problémy znamenal v tomto ohledu ten negativní přelom pro řadu takto nově vzniklých podnikortovských subjektů v tom aplikovaném městu. Existuje nějaká informace o tom, která určitě existuje, a jestli víte, kolik jich téhle to přežijou toho státu do dnes? Já rozhodně tuhle informaci Nemám navíc, nevím, že se to velmi rychle vyvíjí a navíc teď je to zproblematizované i tím, že v době krize řada těch institucí působících v rámci resortního výzkumu byla nějakým způsobem z toho státu jako outsourcována. Pro mě minimálně na příspěvkové organizace prostě vyřazená z toho přímého financování těch ministerství. Některá ministerstva to udělali stoprocentně, že vyřadili prostě všechny své výzkumné pracoviště mimo vlastně svoje přímé řízení. To cházejte asi že bude na příspěchové organizace, ale ono teda navíc nově vznikl, protože část těch ústavů, které jsou na základě unijí peněz, jsou zase ve Byl ten názví, třeba v Jo, ano, ano. <Source> Já bych že to je Když se o tom masivním tak eh, mám takový příspěvek od matky, tak jsem si ji proč vešla se jedit, a říkala, že tam byla šelíčka že tam nechtěla jako po sobě a vlastně byla skoro jako poslední část. Něco. to Něco. Něco. Něco. Se a, pardon, že přijdeš, se vstriktují a mechaniky je hodně Existuje, existuje, ale no. je, víte, a on se úplně transformoval svou vědeckou problematiku, on se zabývá prostě něčím úplně jiným. technických Já ještě jenom k tomuhle doplním, že tam bylo taky zajímavá jedna věc, víte, spoustu těch techniků, těch starších techniků, ještě fungoval jeden efekt, oni to většinou, ty z té nejstarší generace těch techniků byli lidi, kteří původně byli živnostníci a v některých případech restituovali Takže. <kly> Takže tam byl, třeba to bylo, myslím, ve fyziologickém ústavu, že tam byl jeden pracovník, který nějaký ten mistr z těch dílen, tak ten restituoval na Václavském náměstí, restituoval dům, který mu dřív patřil, protože byl hodinář. No, ale tak to určitě nebyla. Ale já mám pocit, že jste mě tak, jak jsem právě, že to je teď z těch odrovnosti. Jo, ale to už je v podstatě je v podstatě nově založen. Že to je v podstatě nově založen, jo, no? že už to zaniklo, a. Ale to no. A vše, že Takže to byla jeden ten lékař. A ten druhý, který si dělal, to se dělal v druhým polovině, v druhým polovině 95, protože někdy jsou kusikovaný Já jsem vyzým, začínala na stimulaci protože protože se trošku jako jsem se s tím bavila a, to. a on se mě kusitě, že má, už jaký byl ale my jsme schopný postavit, jaké si ten stát řekne, ale nám nikdo nic neřekal, co má například stát dělat toho, jak si děláme to, co vám na... Právě, to, ta, ta, ta, ta věda strava, na nedostatku zakázek, ať už od státu, nebo od té komerční sféry, v těch 90. letech prostě nikdo neměl o ty výsledky zájem. obratel svojiho část ve studenci jedna tak jako zašité v místě, bude tomu, že si tam měli různé tajné vyskupy jednou a takové, tak jestli byla nějaká, určitě byla nějaká jako nějaký vojenský výskup, třeba tajný, a jak to dopadlo s takovými pracovějštěmi? To bylo velmi... To bylo velmi rozšílené dál, i, i když si myslím, že ten student s tím muzevna nepatřil. Nebo. Mě tam dělali až tak tajný výzkum. E, tráno hlodavce, že? <laughs> e, ale e, bylo to, říkám, bylo to velmi, velmi různý, ale i tenhle čas prostě tepěl a tím nedostavkem zakázat, jako na to, těch 90 letech jako tam, tam se ta čas jako hodně rozpadla, ale zase řekněme si to takhle, My, myslím, máme trochu tendenci přeceňovat kvalitu těch tajných výzkumů, kde vlastně, když vidíme nějaké ty výsledky z toho Sovětského svazu, jaké tam byly ty tajné výzkumy v 80. letech, kde je to přece jen díky tomu obrovskému rozpadu na tom začátku 90. let, kde, kde je to poměrně zmapováno, tak vidíme, že leciny tam těch výzkumů byla a, jo, takže, je, ale byly... To, někdy... do toho vstupuju, tak na druhou stranu světoznámost plastických v Československu Přesně tak, byly samozřejmě, a v, hodně se mluvilo i v těch 90. letech právě o těch radiolokátověch a dalším výzkumu právě v této oblasti, který vlastně fyzikálně myslím, který nabí, na. Velmi vysoké úrovni, ale pokud vím, tak i ten trpěl prostě tím jako nezájemném té ryhlejší na jedné stejně a na druhé scéně samozřejmě tím, že se blokovalo vývoz do řady zemí, kde by o to měli zájem. Takže pokud vím, i tahle skupina nakonec, nakonec se nějakým způsobem rozpadla. Ale těžko, těžko můžu nějak, samozřejmě asi byly nějaké skupiny, o kterých nevím, a které třeba ten chemický výzkum dělali i nadále pro armádu a dělají ho dodnes, protože určitě ten současný chemický výzkum armády, který má dobrou pověst, musí navozovat na nějaké, na nějaké tradice. Takže předpokládám, že je nějaká co ještě se ale nemám o tom něco informace. Já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu širší otázku. Byla ta sovětská, měrně říkám, v vozovkách ten systém jako akademie, takhle importovaný i do zbytku toho Východní Evropy a jak vlastně skončil? Jak, jest, jestli prostě to dopadlo podobně jako u nás, nebo v, někde k té reformě došlo nějak radikální? A... E, tak byl importován do všech ostatních zemí a ty osudy byly velmi rozdílné. E, tak můžeme si to vzít, že třeba v Maďarsku, tam je vlastně likvidovaná Akademie věd až teďka. Kde na místa v těch 50. letech tam došlo spíše k uspůsobení té tradiční maďarské akademie V, která má tradici z roku 1816 a byla přizpůsobena prostě těm sovětským, sovětským pravidlům a fungovala tedy na stejném principu. Tedy společně učená společnost a sít výzkumných text. Například v Polsku, tam to bylo složitější, tam ta akademie věd přežila s tím, že vlastně tam jsou dvě akademie věd, Polská akademie na. Ve Varšavě to byla ta řízená podle sovětského vzoru, ale přežila Polská akademie umětnosti v která spíše byla tou starou učenou společností, ale fungovala kontinuálně i v období. Socialismu akademie věd NDR, ta byla řízená vysloveně jako podle sovětského vzoru a ta byla vlastně bez zbytku likvidována, kvůli ekonomickým obtížím prakticky byla zlikvidována například bulharská akademie věr. U toho obejbalé NDR nevznikly, nejsou vlastně ty ústavy jako nástupci Max Plancku? toho, toho Lipskýho věrna je? Tam se čas přesunula, ale nejsou to nástupci jako v topě ani v smyslu. Jo, tam některé ty týmy byly převzatý a nově byly ty instituty Max Plancků, případně Leibnitz, Diesel Shop byly nově sformulované. A třeba ve, Slo na, ve Slovensku byla ta akademie prakticky zlikvidovaná, ta funguje pouze na účelovém financování, to znamená, pouze když mají grant, tak ten ústav existuje. Jo, takže tam je a, kůra, taky skutečný, jako velmi amorfní, slovinská jo, ne slovenská, no, a bulharská říkala, Bulharská, také taky byla prakticky zlikvidována. CNX. A systém Já si myslím, že se to těžko porovnávat z toho důvodu, že prostě tam je ten, ten je rozdíl těch tradiců. že spíše otázka jestli zrušení Akademie věd jako takový přispěje tý, jako k zlepšení té efektivity, což si myslím, že nepřispěje, protože, protože by se rozbila už existující infrastruktura. Prostě já si myslím, že my budeme mít ještě řadu let bude pro nás nejúčelnější ten duální systém prostě kvůli tomu, že je zakořeněný a že vlastně přináší ty, ty infrastruktury nějakým způsobem jsou etablovaný a že eh, já osobně vidím přednost toto to systému v určitý konkurenci že uh, uh, já vím, že samozřejmě takový ty racionalisti ty, jako namítají, že naopak by se ty, uh, ty výzkumy měly zcelovat, ale uh, já zase myslím, možná, že je to daný i tím, že jsem historik, kde, kde skutečně ta historická věda prostě funguje jedině, když je tam pluralita pracovíč a pluralita přístupů, ale domnívám se, protože jsem se zabýval vlastně biologickýma vědama, chemickýma vědama, e, jako její stojí tak i tam e, prostě e, ta lojalita pracovějš v e, tak malý zemi, jako je ta naše, e, přináší prostě potřebnou, e, potřebnou konkurenci a zvětšuje šanci, že se prosadějí e, některé novější myšlenky. I když to kdyby byla tů, pouze jedno pracověště, jak, jak tam hrozí prostě monopolizace určitýho směru, který, případně monopolizace určitou osobností, která neumožní vlastně nahlédnout na, na tu problematiku jiným, jiným způsobem. Tak, já myslím, že na to, bychom měli, no tak dobře, e, ještě tady mám tenu. Já se mě zajímavu, jestli v podstatě je celé proces, co jste říkali za tom Víme, že spoustu lidem akademie věr ty transformaci nepřeživou a mm -hmm. uh, i v rámci těch přeživších byly ty méně produktivní skupiny v mm -hmm. uh, nějakým způsobem eliminované, ale mě by zajímalo uh, v rámci, pokud to hlídneme od těch skupin, kteří to nepřeživějí, celý tu mm -hmm. transformaci, tak jestli byly tyto roky, o kterých jste mluvil, Spojení v rámci těch relativně efektivních jako výskupných jestli to bylo spojené s masivní generační obměnou a permanentickou obměnou, nebo jestli to bylo kontinuum prostě starých ství, ústří vědců, kteří po záležitou jako prošli jakým máslem, se To je nejbolestivější otázka. <laughs> Varianta poslední je podle mě správně. E, obecně Akademie věd v 90. letech výrazně zápolila se stárnutím e, osazenstva, s tím, že prostě ti perspektivní vědci právě kvůli té nejistotě další existence Akademie věd se nejspíš hleděli uchytit co nejdříve jinde. Jo, takže bohužel, ano, tehdy. Tehdy bylo, tam ke zlomu dochází ve větší míře až v novém tisíciletí, kdy se vězně omlazuje věková struktura vědeckých pracovníků Akademie věd. A je to dané skutečně tím nalezením té stability, kdy se mění do určité míry politika vlády, která jednoznačně deklaruje, že chce uchovat dlouhodobě Akademie věd. Když to ten Václav Klaus pořád, že je to záležitost, která teprve se ukáže a že není jisté, jestli třeba za tři roky nenastane často úplně rozpustit. Takže ta změna té stability hodně k tomu přispěla a i nějaké ty, ta opatření, která přece, protože ta akademie vědci to stárnutí uvědomovala a to nebezpečí této z toho skočila, tak byly dělány velmi intenzivní na tom v té době polovině 90. let, kdy se začala trochu stabilizovat ta hospodářská situace, aby se stabilizovali i ty mladší vědeční pracovníci. Patří k tomu třeba e, m, zavedení e, té od Oty o Vrterlého, která e, byla určena pro vědecké pracovníky působící e, v Akademii věd. Do 35 let a ta odměna byla vyplácena tak, ten člověk, že mu byla vyplácena pouze jakoby, pod, v následujících třech letech. Pokud zůstal na akademii VJ, no, tak každý dostal nějakou částku. Samozřejmě, jaký možný vysvětlení je, že stará struktura ještě postupně do východu. Samozřejmě, taky tam byla ta přirozená výhoda. V společnosti to jsme měli aspoň formální revoluce, který by to bylo rozhodně evoluce. <laughs> určitě, tak, určitě. jestli nemáme máme nějaký, nějaký urgenitní otázka, tak se můžeme přesunout do hospody na další studi.